Майстер фехтування. Руки Монзе знову тремтіли, Але й воно не дивно. Небезпека, страх. Вона не знає, чи переживе наступну мить. Брата вбили. Сама вона покалічена, а усе, заради чого вона працювала, пішло прахом. Біль, сповіляючи бажання закурити соломки, недовіру до всіх навколо. День за днем, тиждень за тижнем. А ще всі ті смерті, причиною яких вона стала у Вестпорті і Сіпані. Усе це тиснуло на плечі, наче свинець. Останні кілька місяців були такі, що в будь-кого руки б трусились. А може це через те, що вона бачила, як ті полові випалили око і думала, що буде наступне. Вона нервово зиркала на двері між її кімнатою та його. Він скоро прокинеться. Знову кричатиме, що вже погано. Або мовчатиме, що навіть гірше. Стоятиме навколіш, як дивитиметься на неї своїм єдиним оком. Дивитиметься осудливо. Вона знала, що має бути вдячна, має дбати про нього, як колись дбала про брата. Але велика частина її просто хотіла його вдарити. Можливо, коли загинув Бенна, усе тепло, гідне та людяне в ній лишилося гнити на тому схилі разом із трупами. Вона зняла рукавичку і глянула на те, що було на ній. На тоненькі рожеві шрами в місцях, де складались переламані кістки. На глибоку червону смужку, там, де в неї врізалася, струна гоби. Вона скрутила пальці в кулак, чи то радше його подобу, бо мізинець досі стирчав у бік, ніби дороговказ. Боліла вже не так, як колись, але достатньо, аби вона скривилась. Біль прорізав страх. Розбив сумніви. «Помста!» – прожебеділа вона. Убивство Ганмарка – це все, що зараз мало значення. Його м'яке сумне обличчя, його слабкі водійнисті очі, як спокійно вийну ударив ножем Бенно в живіт, скотив його труби з тераси. Ось воно. Вона міцніше стиснула кулак і зціпила зуби. «Помста!» «За Бенну. За неї. Вона каприльська різничка, безжальна, безстрашна. Вона талінська змія, смертоносна кобра, яка більше ні про що не шкодує. Убити ганмарка. А тоді...» «Наступного». Рука її більше не трусилась. Хтось пробіг коридором. Десь далеко кричали. Вона не розібрала слів, але почула нотки страху в голосі. Вона підійшла до вікна і відчинила. Її кімната чи то камера розташовувалася високо на північній стіні палацу. Через віссер було перекинутий кам'яний міст. По ньому бігли крихітні цяточки, навіть дивлячись звідси, вона зрозуміла, що люди рятуються втечею. Хороший генерал відчуває запах паніки, а тут нею буквально тхнуло. Мабуть, ваякі Орса таки подолали стіни. Падіння віссеріна почалось. Найвірогідніше, Ганмарк уже прямує в палац, щоби заграбастити словно звісну колекцію герцога Сельєра. Двері зі скрипом відчинились, і Монза озирнулась. На порозі стояла капітан Лангрієр у талінському однострої. В руці в неї був набитий мішок, на одному стегні висів меч, на другому довий кінджал. До Монзи раптом чітко дійшло, що в неї нічого такого немає. Вона стояла, опустивши руки, намагаючись приховати, що кожен її м'яз готовий битись. І, мабуть, таки загинути. Лангрієр повільно зайшла в кімнату. «То ти справді Меркато, га? Я Меркато». Солодососнем, уселі, а високий берег, ти виграла всі ті битви? Саме так. Ти наказала вбити всіх людей у Каприлля, що в ти від мене хочеш? Герцог Сельєр каже, що вирішив зробити по-твоєму. Лонгрієр кинула мішок на підлогу. Усередині блищав метал. Талінська броня, що її Любчик украв біля стіни. Краще вдягни це. Не знаю, як скоро твій друг Ганмарк буде тут. Отже, жива, поки що. Монза витягла з мішка лейтенантський жакет, вдягла на сорочку і почала застібати гудзики. Лангрієр трохи на це подивилася, тоді знову заговорила. Я просто хотіла сказати, поки я нагода. Ну, мабуть, я завжди тобою захоплювалась. Монза витріщилася на неї. Що? Жінка, воїн, піднялась так високо, робила те, що робила ти. Може, ти й билася з іншого боку барикад, але ти завжди була героїнєю для мене. Думаєш, мені на це не начхати? Монза не знала, від чого її більше нудить. Від того, що її називали героїною, чи від того, хто назвав. «Ти не можеш мене звинувачувати за те, що я тобі не повірила. Жінка з такою репутацією... Я гадала, ти будеш міцнішим горішком. А ти колись дивилась, як комусь випалюють око, знаючи, що ти наступна?» Лангріар зробила паузу. «Не скажу, що бувало з того боку. Спробуй, побачимо, яким горішком будеш ти». Монза натягла якісь черевики, що досить непогано підійшли. «Ось!» – Лангрієр простягла їй перстень Бенни з великим сяючим каменем кольору крові. «Мені все одно напасую!» – Монза вихопила його і накрутила на палець. «Що? Віддала те, що вкрала і думаєш, ми тепер квити? Слухай, мені шкода через око того чоловіка і все інше, але справа не в тобі, розумієш? Хтось загрожує моєму місту, і я маю знати, як саме. Мені це не подобається, але я мушу це робити. Не вдавай, що ти не чинила і гіршого!» Я не сподіваюся, що ми колись мило жартуватимемо, але зараз, поки в нас є завдання, ми повинні про все забути. Вдягаючись, Мон замовчала. Це правда. Вона робила і гірше речі. Принаймні, спостерігала за тим, як їх робили, Дозволяла їх робити, що аж ніяк не краще. Вона застібнула нагрудник, мабуть, його зняли з якогось стрункого юного офіцера, адже він добре підійшов їй за розміром. Мені треба щось, чим можна вбити Ганмарка. Коли вийдемо в сад, отримаєш зброю на... Монза побачила, як чиясь рука схопила руків'я кинджала Лангрієра. Вона почала здивовано обертатись. Що? Кінчик леза ковзнув по її шиї. Обличчя тівола з спозає її лиця, біле й виснажене, повністю вкрите пов'язками з того боку, де колись було його око. Його ліва рука охопила Лангрієра ззаду і притисла, так міцно, ніби вони були коханцями. "Справа не в тобі, розумієш?" Він ледь не цілував її вухо. Кров потекла звістряно-жатункою чорною цівкою їй на шию. «Ти забрала моє око, я заберу твоє життя!» Вона розтулила рот, її язик вивалився, і кров почала крапати з його кінчика на підборіддя. «Мені це не подобається!» Її обличчя побагрянюло, очі виволушились. «Я просто мушу це робити!» Її ноги смикалися, підбори черевиків почали бити по підлозі, коли він підняв її. «Мені шкода твоєї шиї!» Елезо смикнулося у бік і розірвало горло. Чорна кров ринула на простирадла і забризкала стіни червоними цятками. Тіполо відпустив її, і вона безладно гепнулася обличчям низ так, ніби кістки її перетворились на багну. Приснула ще одна порція крові, її черевики ще ворушились, а нігті дряпали підлогу. Тіполо глибоко вдихнув носом, тоді видихнув, глянув на Монзо і усміхнувся. Маленька дружня усмішка, ніби вони посміялися з жарту, який Лангрієр не зрозуміла. «Хай мені, Гриць! От тепер уже краще! Вона сказала, що Ганн у місті!» «А?» – Монза не могла говорити. Її шкіра почервоніла і палала. «Якщо не помиляюсь, у нас ще є робота!» Здається, Тіполо не помічав, як велика калюжа крові розтеклась навколо його великих бусих ніг, проміж пальцями. Він узяв мішок і зазирнув усередину. «От є обладунки, га? Мабуть, мені краще вдягнутись, так, же? Ненавиджу приходити на вечірку недоречно вдягненим!» У садку посеред галереї Сальєра не відчувалося ознак неминучої загибелі. Вода дзюрчала, листя шелестіло, кілька бджіл неквапливо літали від однієї квітки до іншої. Білий цвіт періодично опадав із вишень на доглянуті газони. Коска сидів, схрестивши ноги, і обробляв кінець свого меча точильним каменем. Пляшка Морвера тиснула йому в стегно, але він не відчував у ній потреби. Смерть стояла на порозі, тож нарешті він віднайшов спокій. Блаженна мить перед бурою. Він закинув голову назад і заплющив у очі. Сонце приємно гріло обличчя, і він гадав, чому не почувався так, коли світ довкола не палав. Заспокійливий вітерець танцював між тінистими колонадами у коридорах із картинами на стінах. Крізь відчинене вікно він бачив Любчика в обладунках талінського гвардійця. Той рахував кожного солдата на величезному полотні на Суріна, що зображувала другу битву при Опрілле. Коска всміхнувся. Він завжди намагався пробачити вади інших. Зрештою, у нього своїх вистачало. Тут лишилось з півдесятка охоронців Сельєра, замаскованих під вояків армії герцога Орца. Люди настільки вірні, що готові померти поруч із Володарем. Він пирхнув, знову провівши каменем полезу. Вірність завжди стояла поруч із щастю, дисципліною та самовідданістю в його списку дивних чеснот. «Чому такий задоволений?» де й сиділа праворуч на траві, закусивши губу. На її колінах лежав лук. Уніформу, яку вона вдягнула, мабуть, зняла з якогось мертвого барабанника. Вона їй посувала, Дуже посувала. Коска замислився, чи все з ним нормально, якщо він бачить щось надиво привабливе в гарненькій дівчинці в чоловічому одязі. Ще й більше того, він думав, а чи не погодиться вона допомогти братові по зброї трохи нагострити його меча перед битвою. Він прокашлявся. Звісно, ні. Але ж помріяти можна. Мабуть, у мене щось не так із головою. Він потер виямку в сталі великим пальцем. Просто встати вранці, дзвін метало, цілий день чесно працювати з кригідь точильного каменя. Мир, спокій, тверезість. Він підняв меч до світла і глянув на відласк. Ці речі мене жахають, а от небезпека вже давно стала моєю єдиною розрадою. З'їж щось, сили тобі знадобляться. Нема апетиту, похмуро відповіла вона. Я ще ніколи не йшла на неминучу смерть. «Та, годі тобі, не кажи такого!» Він підвівся і струсив пил з капітанських відзнак на рукаві вкраденої форми. «Якщо я щось і засвоюв за всі свої численні битви, так це те, що смерть ніколи не буває неминучою, хіба що дуже ймовірно. «Це дуже надихає!» «Я стараюсь, правда!» Коска сховав меч у піхви, взяв кальвець Монзи і пішов до статуї воїна. Його величність герцог Сельєр стояв у її м'язистій тіні, готовий до благородної смерті в бездоганній білій уніформі розшиті з золотом. «Як до такого дійшло?» – гадав він. Те ж питання часто ставив собі і Коска, коли висмоктував останню краплю з пляшки дешевого піла, коли розгублено прокидався то перед одними незнайомими дверима, то перед іншими, коли скоював той чи інший ненависний акт насильства, за який ще й платили погано. «Як до такого дійшло?» «Ви недооцінюєте злісні амбіції Орсу та безжальну вправність Маркато. Проте не переживайте, ми всі цим грішили». Сольєр закутив очі. «Питання було риторичне. Але, звісно, ти маєш рацію. Я був надто зарозумілий, і б заплатив за це велику ціну. Та хто б міг припустити, що молода жінка здобуватиме одну неймовірну перемогу за іншу? Я так сміявся, Коско, коли ти зробив її своєю правою рукою. Як ми всі сміялись, коли Орсо призначив її командувати». Ми вже планували свої тріумфи, ділили його землі, а тепер наш сміх став нашим риданням, а? Сміх має таку властивість. Це означає, що вона видатний воїн, а я дуже кепський. Проте я ніколи і не хотів бути воїном. Мені було цілком комфортно бути герцогом. А тепер ви ніхто, як і я, таке життя. Час для останньої вистави. Для нас обох. Герцог усміхнувся йому. Парочка вмираючих лебедів, а, Коско? Можливо, парочка старих індиків. Чому ви не тікаєте, ваше величносте? Направду я й сам не знаю. Мабуть, гордість. Я все своє життя був великим герцогом Віссерини і маю намір і ним померти. Я не хочу бути просто паном Сальєром, який колись був дуже важливим. Гордість, так? Не скажу, що в мене її було вдосталь. Тоді чому не втікаєш ти, Коско? Мабуть, а чому він не тікав? Старий пан Коска, який колись був дуже важливим, і завжди думав про свою шкуру. Шалене кохання, вічі хоробрість, давні борги. Чи, може, справа в тому, що милостива смерть урятує його від подальшої ганьби? «Дивіться», – він указав на двері. «Щойно про неї подумаєш, як вона з'являється?» На ній була талінська уніформа, волосся зібране під шоломом, щелепа напружена. Як серйозний молодий офіцер, що гладенько виголовся з ранку і прагне поринути в чоловічу атмосферу війни, якби коска не знав, хто це, то нізащо б не здогадався, хіба що було щось слід помітне у її ході, у її стегнах, у довжині шиї. І знову жінка в чоловічому вбранні. Обов'язково так його катувати. Монзо вигукнув він: "Я вже боявся, ти не прийдеш. І дати то тобі самому славно загинути?" За нею йшов тіпало на ньому був нагрудник, наголінники та шолом, зняті з дебелого трупу біля річки. Пов'язки перекривали порожню очницю. Наскільки я розумію, вони вже біля брами палацу. Так швидко? Язик Сельєра почав облизувати пухкі губи. Де капітан Лангрієр? Вона втекла. Мабуть, злава її не вабить. Невже в Штир'ї не лишилося місця відданості? Я її ніколи не помічав. куска кинув схований у упіхвий кольвець і Монза спритно його впіймала. «Кожен сам за себе. Є якийсь план, крім чекати, поки прийде Ганмарк?» «Дей!» – вона вказала на вузькі вікна поверхом вище. «Піднімись туди і опустиш грати, коли ми схопимо Ганмарка, або коли він схопить нас». Дівчині помітно відлягло від того, що вона хоч тимчасово побуде подалі від небезпеки. Хоч Коска боявся, що це лише тимчасово. «Пастка готова! Гаразд!» – вона поспішила до дверей. «Ми чекаємо тут. Коли прибуде Ганмарк, ми йому скажемо, що впіймали великого Салієра. «Ми підведемо вас ближче, ваша величності, а тоді... Ви розумієте, що сьогодні ми можемо всі загинути?» Герцог кволо всміхнувся, ще липи його трусились. «Я не боєць генерала Меркато, але я й не боягуз. Якщо вже помирати, я принаймні можу в останнє плюнути з могили». «Не може не погодитись», – сказала Монза. «Як я, – кинув Коска. Хоч могила, є могила. Плюй з неї чи ні. Ти впевнена, що він прийде?» «Він прийде». «А що буде, коли він прийде?» «Об'ємо!» – прогребів тіпало. Хтось дав йому щит і важку шипчасту сокиру з вістрям на іншому кінці. Тепер він загрозливо тренувався нею вимахувати. Монза згликнула. Гадаю, почекай, ми побачимо. А, чекати й дивитись, коска засяяв. Оце мій план. Звідкись пролунав гуркіт, віддалені крики, можливо, навіть стукіт металу. Монза нервово схопилася за руки, як львеца, що звисав біля її ноги. Ви чули? М'яке обличчя Сельєра було блідене чи масло. Його охоронці, розкидані по садку з возиченою зброєю, проявляли не більше ентузіазму. Але так уже воно буває, коли йдеш на смерть, як зауважив Бенна, що ближче вона, то гіршими здаються твої задуми. Ті було, здавалося, жодних сумнівів не мав. Можливо, їх із нього випалило розпечене залізо, а щаслива усмішка коски ширшала з кожною миттю. Любчик сидів, схрестивши ноги, і кидав свої кості на землю. Він глянув на неї з відсутнім, як завжди, виразом обличчя. «П'ятірка і четвірка». «Це добре?» – він знизав плечима. «Це дев'ять». – Монза звела брови. Дивно, звісно, команду вона зібрала. Але коли в тебе напівбожевільний план, тобі потрібні щонайменше напівбожевільні люди. Понормальні можуть пристати на щось краще». Знову гуркіт і крик цього разу ближче. Солдати Ганмарка продираються через палац до саду в центрі. Любчик іще раз кинув костя, потім згріб їх, підвівся і дістав меч. Монза намагалася неметушитись, не зводячи очей із відчинених дверей та прикрашеного картинами коридору за ними, що вів до решти палацу. Це єдиний шлях. З-за арки визирнула голова в шоломі, а за нею тіло в обладунку. Талінський сержант із мечем та щитом на поготові. Монза стежила, як він акуратно пройшов під опускними гратами по мармуровій підлозі. Він обережно ступив на сонце, насупившись до них. «Сержанте!» – радісно промовив Коска. «Капітане?» – чоловік випростався, опустивши меч донизу. За ним з'явилися інші. Добре озброєні талінські солдати, пильні бородаті ветерани заходили в галерею. Вони здивувалися, що їхні побратими вже на місці, але точно не були розчаровані. «Це він?» – спитав сержант, указуючи на сельєра. «Це він?» – сказав Коска, усміхнувшись. «Так-так, жирний покидьок». «Саме так?» Прибували всі нові й нові солдати, за ними йшли офіцери в цілісінькій формі з гарними мечами, але без обладунків. А вів їх чоловік із виглядом беззаперечної авторитетності і з м'яким обличчям і сумними водянистими очами. Ганмарк. Може, Монзе і відчула б якесь химерне задоволення від того, що так легко передбачили його дії, але набрік ненависті цьому завадив. На лівому стегні у нього висів довгий меч, а на правому – коротший. Цілком у стилі Союзу. «Оточіть галерею!» Гукнув він з акцентом, зійшовши в садок і найперше переконавшись, що ніщо не зашкодить картинам. «Так, сер. Чоловіки кинулися виконувати його наказ, застукавши чобітьми. Багато чоловіків. У Монзе розболілося щелепа. Мабуть, їх надто багато, але вже марно бідкатися через це. Убити Ганмарка – це єдине, що має значення. «Генерала?» – Коска жваво козирнув. «Ми схопили герцога Сельєра!» «Я бачу!» Чудово, капітане, ви добре попрацювали і отримаєте ви нагороду. Дуже добре, він глузливо вклонився. «Ваше величність, яка честь, великий герцог орца передає найщиріше вітання. Срав я на його вітання, гавкнув солієр. А ще сказав, що шкодує, бо не зміг прибути в особисто, аби засвідчити вашу цілковиту поразку. Якби він був тут, я би на нього насрав. Безсумнівно, і звертаючись до коски. Він був сам? Коска кивнув. «Просто чекав, сэр! Розглядав ось це!» Він кивнув у бік статуї посеред саду. Воїн Бонатіна!» Ганмарк повільно підійшов, усміхаючись сяючий мурмуровій скульптурі Столикоса. «Коли бачиш на власні очі, він ще прекрасніший, ніж мені казали. Матиме чудовий вигляд в садах Фонтазармо. Він був за якихось п'ять кроків. Монза намагалася дихати повільно, але серце її вистрибувало з грудей. «Можу привітати вас із такою надзвичайною колекціє Срав я на твої привітання, усміхнувся селієр. Здається, ви багато на що сирете. Не сумніваюся, що людина ваших розмірів продукує чимало добра. Підведіть до мене цього товстуна. Ось ця мить. Монза місно схопила кальвець, ступила вперед, правою рукою в рукавичці взяла сельєра за лікуть. Коска йшов з іншого боку. Офіцери і солдати Ганмарка розсипались. Роздивлялися статую, садок, салієра, зазирали через вікна в коридори. Ще пара їх стовбичила біля генерала. Один тримав меч, але не схоже було, що вони стурбовані. Тут же всі свої. Любчик продовжував стояти, наче вкопаний, з мечем в руці. Тіполо опустив щит, проте вона помітила, що кісточки його пальців, які тримали сокиру, побіліли. Його вціліле око металося з одного ворога до іншого, оцінюючи загрозу. Коли вони підвели Салєра ближче, Ганмарк розплився в усмішці. «Так, Ваше величність. я досі пригадую текст тієї пишної промови, яку ви виголосили, коли створили Лігу Восьми. Як ви там сказали, що краще померти, ніж прихилити коліна перед собакою Орса, Я б дуже хотів, щоб ви зараз таки прихилили коліна». Він усміхнувся Монзі. Між ними було лише кілька кроків. «Лейтенанте, ви б не могли?» Його бліді очі на мить примружились. Він її впізнав. Вона кинулася на нього, відштовхнувши найближчого охоронця, рвучись до його серця. Відчула такий знайомий удар сталі об сталь, за ту мить Ганмарк якось устиг половину витягти меча, щоб частково відвести її удар. Він смикнув головою вбік, і вістря кальвиця лишила на його чутці глибоку рану. Його меч повністю звільнився і збіхов. І тоді, в саду, почався хаос. Клинок Монзи лишив довгу, подряпане на обличчі Ганмарка, Найближчий офіцер розгублено глянув на Любчика. Меч Любчика глибоко врізався йому в голову. Лезо застрягло в черепі, коли той падав, і Любчик його відпустив. Нікчим не зброя. Він любив працювати на меншій дистанції. Він дістав із запаска тесак, ніж і відчув знайомий комфорт у кулаках. Яке ж полегшення давала ця простота? Убити як мого більше, поки вони шоковані, зрівняти шанси. Одинадцять проти двадцяти шести. Це кепсько. Він ударив грудоволосого офіцера ножем у живіт, перш ніж той дістав меч, вштохнув його на третього, підібрався ближче і угатив тесаком тому в плече. Важке лезо розітнуло одяг і плоть. Він ухилився від списа, і солдат, який на нього замахнувся, пробіг повз. Любчик засадив йому ніж під пахву, так що лезо дістало грудну клітку. Почувся верески, деренчання, коли опустилися грати. Двоє солдатів стояли у дверях. Грати опустилися за одним із них, ізолювавши його в з зрештою. Інший намагався віхтелитись. Важкі шипи проштрикнули його і прибили до підлоги. Одна його нога зігнулася, інша безладно борсилась. Він почав кричати, але це вже не мало значення. Уже всі кричали. Битва розійшлась по садку, перелилася у чотири прекрасні коридори навколо. Коска опустив вартового на підлогу з кисним ударом меча по стегнах. Коли почалась бійня, Тіпило розрубав одного майже навпіл. А тепер бився зі ще трьома, відступаючи до зали зі статуями, шалено розмахуючи сокирою і видуючи дивні звуки, схожі чи то на сміх, чи то на гарчання. Рудий офіцер, якого порізав Любчик, стогнучи шкутельгав геть через двері у першу залу, лишаючи кривавий слід на відполірованій підлозі. Любчик кинувся за ним, перекотився, ухилившись від панічного замаху його меча, підійшов і зніс йому потилицю ударом тесака. Солдати, розчавлений гратами, щось безглуздо лепетав, булькотів. Інший, який лише щойно допетрав, що відбувається, наставив на Любчика-елебарду. Розгублений офіцер із родимою плямою на щуці відволікся від поглядання однієї із 78 картин у коридорі і теж дістав меч. Двоє. Один і один. Любчик ледь не всміхнувся. Це він розумів. Монза знову рубанила по ганмарку, але на шляху став один із його солдатів, що врізався в неї щитом. Вона послезнулася, відкотилась у бік і підвелася. Навколо лютувала січа. Вона побачила, як Сальєр, видавши відчайдушний рев, дістав із-за спини вузенький короткий меч і навскосив, вдарив в обличчя одного спантеличного офіцера. Він кинувся до Ганмарка. Надиво спритно для людини його розмірів, але недостатньо спритно. Генерал відступив і спокійно проштрикнув товсте черево великого герцога Віссеріна. Монза побачила, як закривавлене лезо вийшло крізь його білу уніформу, як колись вийшло крізь білу сорочку Бенни. сказав Бен Ганмарк відкинув його чоботом, і той пошкутильгав, спотикаючись до мармурового п'єдесталу воїна, а відтак сповз додолу, притискаючи пухі руки до рани. Кров просочувалася через м'яку білу тканину. «Убийте їх усіх!» – заревів Ганмарк. «Але обережно з картинами!» Двоє солдатів вийшли на Монзу. Вона відстрибнула в бік, щоб вони опинилися один в одного на шляху, відбила бездумний удар із-за голови від одного, а тоді штрикнула йому в пах, просто під нагрудником. Він голосно заваріщав, упавши на коліна, але перш ніж вона встигла впіймати рівновагу, інший замахнувся на неї. Вона встигла відбити удар, але ледь не випустила кальвець. Він угатив її в груди щитом. Обідець нагрудника врізався в живіт і вибив із неї дух. Він знову заніс меч, а тоді захрипів і хитнувся Одне його коліно підігнулося, і нападник упав обличчям додолу. З його потилиці стирчав болт. Монза помітила, як із вікна нагорі висунувся Дей, тримаючи обома руками арбалет. Ганмарк тицнув на неї пальцем. «Губи білявку! Вона сховалася всередині, а останній талінський солдат слухняно побіг за нею. Сальєр дивився на кров, що текла поміж його рук, трохи розфокусованими очима. то б міг подумати, що я загинув в бою?» Його голова похилилась на п'єдестал статуї. «Чи буде кінець тим несподіванкам, що дарує нам світ?» Ганмарк розстебнув верхній гудзик жакета, дістав носовичок, притулив до рани на обличчя, а тоді акуратно витер кров Салєра з леза свого меча. «Отже, це правда! Ти ще жива!» До Монзи повернулося дихання, і вона підняла меч свого брата. «Правда, членом смоку!» «Я завжди захоплювався тонкощами твоєї риторики!» Солдат, якого Мон завдарила в пах, стогнав, намагаючись доповзти до виходу. Ганн маркобережно переступив через нього, запхав скривавлену хустинку в кишеню і застібнув гудзеквільною рукою. Гуркіт, дряпання, крики битви лунали з коридорів, за колонадами, але поки що вони були в садку самі, якщо не рахувати трупів при вході. «Отже лише ти і я. Давненько я не бився по-справжньому, але спробую тебе не розчарувати». «За це не переймайся. Твоя смерть мене цілком задовольнить». Він кволу всміхнувся, і його вогкі очі втупилися в меч. «Б'єшся лівою?» «Вирішила дати тобі хоч якийсь шанс». «Найменше, що я можу зробити, це відповісти тобі взаємністю». Він вправно перекинув меч з однієї руки в іншу, змінив стійку і простягнув до неї вістря. «Почнемо!» Монза ніколи не чекала особливих запрошень. Вона кинулася на нього, але він був готовий, ухилився і відповів кількома ударами згори та знизу. Їхні клинки дзвеніли, побрязкували, смикалися вперед-назад, відблизькоючи в променях сонця, що пробувалося між деревами. Бездоганно відполіровані кавалерійські чоботи Ганмарка спритно ковзали по бруківці, наче в танцюриста. Він блисковично тиснув у неї вістрям. Вона відбила раз, другий, тоді ледь не пропустила удар, але в останню мить вивернулася. Довелося швидко відступити на кілька кроків, віддихатись і зосередитись. «Тікати від ворога – жалюгідна річ, але часто це краще, ніж альтернатива, писав Франц. Ганмарк наступав, виписуючи мечем маленьке коло в повітрі. «Боюсь, ти надто слабила захист. У тобі багато пристрасті, але пристрасть без дисципліни – це лише дитяча істерика». «Може, стул ж свій клятий писок битимешся? «О, я можу одночасно говорити і відрізати від тебе шматочки». Він кинувся на неї з усією силою, ганяючи її з одного боку садка в інший. Вона відчайдушно відбивалась, робила кволі випади, коли могла, але рідко і неефективно. Вона чула, що він один із найкращих фехтувальників у світі. Важко не повірити, особливо враховуючи, що він бився лівою. Він набагато сильніший, ніж вона була на піку форми, форми, яка розчавилася під черевиком Гоби і упала зі скелі біля фонтезарму. Ганмарк був швидший, потужніший, гостріший. Отже, їй залишилося бути розумнішою, винахідливішою, підступнішою, злішою. Коли він знову кинувся на неї, вона скрикнула, зробила обманний рух ліворуч і вдарила праворуч. Ганмарк відстрибнув, Монза зірвала свій шолом і кинула йому в обличчя. Він саме вчасно це помітив, щоби пригнутися, шолом ударив лише по маківці, від чого він аж рохнув. Вона метнулась вперед, але він ухилився і знову зачепила лише золоту тасьму на плечі його уніформи. Вона вдарила, він відбив і все знову. «Підступно!» «Трахни себе в сраку!» «Може, з'явиться настрій, коли тебе вб'ю!» Він махнув мечем, але замість відступити вона підійшла в притул і їхні клинки схрестились. Вона спробувала підставити йому ногу, але він просто переступив, не втративши рівну а вона вдарила знову, влучила в коліна, і його нога хитнулась на якусь мить. Вона знавісніло рубанула, але Ганмарк уже відійшов, і вона лише відсікла гілку топіарію, змусивши маленькі зелені листочки тремтіти. Є й простіші способи стригти кущі, якщо ти це намагаєшся зробити. Не встигла вона оговтатись, як він обрушився на неї серією різких ударів, змусивши забігати. Монза перестрибнула через скривавлене труп його охоронця і сховалася за могутніми ногами статуї, намагаючись вигадати, що робити далі. Вона розцібнула нагрудник з одного боку і скинула його додолу. Це не захистить від фехтувальника його рівня, а його вага лише виснажує її. «Більше немає фокусів, Меркато?» «Я щось вигадаю, покатько». «То думай швидше». Меч Ганмарка влетів між ногами статуї і промахнувся на якихось кілька сантиметрів. «Знаєш, не можна перемогти лише тому, що ти ображена і віриш, що стоїш за праведну мету. Перемагає найкращий, а не найзліший. Здавалось, він вискочить із за величезної правої ноги воїна та натомість вилетів з іншого боку, перестрибнувши труп сальєра біля підесталу. Вона була готова. Відбила його удар а тоді з силою вдарила в напрямку його голови. Він ухилився. Лезо кальвеця. Він ухилився. Лезо кальвеця рубануло об м'язи столитку столікоса і крихти мармуру злетіли в повітря. Вона ледве втримала вібруючи руки. Ліва рука боліла. Вона відійшла. Ганмарк насупився і акуратно торкнувся тріщини в нозі статою вільною рукою. Справжній вандалізм. Він стрибнув до неї, відбив удар, відкинув її назад. Раз, вдруге. Її черевики переступали з бруківки на ґрунт. Вона відчайдушно намагалася знайти якусь шпарину в його захисті, якою могла би скористатись. Але Ганмарк прочитав усе наперед. Відбував просто, елегантно і майстерно. Він навіть не задихався. довше вони бились, то краще він передбачав її дії і менше залишалось у неї шансів. «Зверни увагу на свій замах!» – сказав він. «Надто високо! Це зменшує діапазон твоїх можливостей і розкриває захист!» Вона вдарила іще раз, але безрезультативно. «А ще ти не хиляєш меча направо!» Вона знову вдарила. Він схрестив із нею клинки. Метал шкрябав метал, його меч обкручував її. Легеньким рухом зап'ястка він вирвав калівець із її руки і той упав додолу. «Бачиш, про що я?» Вона шокована відступила, побачила спалах світла, коли меч Ганмарка метнувся вперед. Лезо пробило долоню її лівої руки, пройшовши точно між кістками і приблизно до її плеча. Рука зігнулась назад і застигла, наче м'ясо з цибулею на шпажці. А потім прийшов біль, змусивши її застогнати. Ганмар крутнув меч, і вона впала навколішки, вигнувшись назад. «Якщо думаєш, що ти від мене такого не заслужила, у такому разі це тобі, скажімо, подарунок від жителів Капріли. Він повернув меч в інший бік, і вона відчула, як Вістря вкрутилася в плече. Сталь дряпала кістки, а кров потекла поперед пліччю на жакет. «Пішов ти, ти!» Вона плюнула на нього позаяк, не зоставалася нічого іншого, крім хіба що кричати. Його рот скривився в сумній посмішці. Меч вийшов із неї, і Монза впала навкарачки, важко дихаючи. Вона заплющила очі й чекала, коли Лезо проштрикне її в серце між лопатками, як було і збенною. Вона гадала, наскільки це буде боляче і як довго. Мабуть, дуже боляче, але недовго. Почули, як підбора черевиків віддаляються і повільно підвела голову. Ганмарк підкинув ногою кальвець і впіймав його. Мабуть, одне очко мені. Він кинув меч наче стрілу, і той в у землю за нею, легенько похитуючись. Що скажеш, два з трьох? Довгий коридор, де зберігалися штирійські шедеври герцога сельєра, тепер прикрашали ще й п'ять трупів. Неперевершена декорація для будь-якої локації, хоч розбірливому диктатору варто регулярно їх міняти, щоб уникати смороду. Особливо за теплої погоди. Двоє замаскованих солдатів Селієра та один з офіцерів Ганмарка розкинулись у ненадто гідних позах, а от один із охоронців генерала примудрився померти майже в комфорті, скрутившись навколо столика, на якому стояла розмальована ваза. Ще один охоронець повз до дальнього виходу, лишаючи червоний слід на відполірованій підлозі. Рана, якої завдав йому Коска, була в животі під нагрудником, тож було складно одночасно повсти і не давати вивалитися нутрощим. Лишилися два сповнені праведного гніву молоді офіцери з сяючими мечами і очима та Коска. Можливо, вони обидва були б доволі приємними людьми за кращих обставин. Можливо, їхні матері любили їх, а вони любили своїх матерів. Однозначно, вони не заслужили смерті в цьому строкатому храмі Жадоби лише через те, що обрали служити одній стороні, а не іншій. Але який був у Коски вибір? ніж як постаратись убити їх. Наймерзайніший слимак чи бур'ян усі прагнуть вижити. Чому ж найбільш сумнозвісний найманець штирі має дотримуватися інших поглядів? Офіцери розділились. Один рушив до високих вікон, а інший – до картин, щоб загнати Коску в кут і найімовірніше покінчити з його життям. Він весь спітнів під талінською уніформою. Подих обпалював його легені. Битва на смерть – це гра для молодих. «Тихо, тихо, тихо, хлопці!» Пробурмотів він, добираючи слова. «Давайте по одному. Невже у вас немає честі?» «Немає честі!» – риготнув один. «У нас? Ти замаскувався, щоб підступно нишком напасти на нашого генерала!» Прошепів інший, що аж пороживів від люті. «Правда, правда!» – Коска опустив вістрі меча. «І мені за це соромно, я здаюсь!» Той, що стояв ліворуч, на це не купився. А той, що праворуч, трохи розгубився і теж на мить опустив меч. Саме в нього Коска і метнув свій ніж. Той розсік повітря і пролетів у бік юнака. Коска цілила в груди. Може, хлопець нахилився вперед, а може, коска прицілився не дуже добре, але лезо влучило офіцеру в шию, і то влучило найефективнішим чином. Відтяло голову. Вона відлетіла, розбризкуючи на всі біч кров, відскочила з глухим звуком від картини, зачепивши полотно. Тіло впало навколішки і повалилось додолу. Кров била з шиї фонтанами і розтікалась підлогою. Коска скрикнув від несподіваного тріумфу, але другий офіцер кинувся на нього, вимахуючи мечем, наче вибивав килим. Коска пригинався, ухилявся, відбивався, відступав від навіснілих ударів, а відтак спіткнувся в безголове тіло і упав в калюжу крові. Офіцер скрикнув, рвучись покінчити з ним. Вільною рукою Коска схопив найближче, що лежало біля нього, і кинув. Це була відтята голова. Вона влучила в обличчя, і він заточився. Коска потягнувся до свого меча і схопив його Рука, леза, обличчя, одяг – усе було червоне від крові. Дуже доречне, як на людину, що вела такий спосіб життя. Офіцер знову напав на нього із серією ударів. Коска відбивався, як міг, намагаючись не впасти. Його меч без звисав у руці, він удавав, що абсолютно виснажений, хоча тут і вдавати не було потреби. Він наштовхнувся на стіл, ледь не впав. Вільною рукою полапав за спиною і намацав обідець декоративного глечика. Офіцер кинувся вперед із триумфальним криком, замахуючись мечем. Але крик перетворився на шоковане булькань, коли в нього полетів глечик. Він устиг відбити його руків меча, і уламки посипалися вбік, але це на мить відкрило його захист. Коска зробив останній відчайдушний випад, лезо пробило офіцеру щуку і вийшло крізь потилицю. Усе як за підручником. Офіцер легенько хитнувся, коли коска висмикнув свого меча. Це його погляд був розмитий і здивований. Як у людини, що прокинулося п'яне, і бачить, що її пограбували, і голою прив'язали до стовпа. Коска не пригадував, достеменне було це в Ветрісанні чи в веспорті, але це справді з ним траплялось. Усі ті руки змішалися докупи. «Що трапилось?» Офіцер повільно махнув мечем, Коска відійшов, той почав ходити широкими колами і завалився на бік. Відтак із великим зусиллям перекутився і почав підводитись. Кров легенько текла з маленького порізу біля носа. Очі закліпали, а обличчя з того боку зморщилось, наче стара шкіра. «Офіцер, щось пробурмотів, пускаючи слину. Вибачте. Знову бурмотіння. Він ще зміг підняти меч тремтячою рукою, а тоді спробував зробити випад. Просто в стіну. Урізався в картину дівчини, яку заскочили під час купання, лишивши на ній величезний поріз, і величезне полотно впало на нього. Один черевик серчав з-під позолоченої рами. Більше він нарухався. «Щастить кому, прошепотів Коска. «Померти під голою жінкою. Він завжди хотів саме так». Рана на плечі мон запалала, А та, що на долоні, поготів. Рука та пальці були липкі від крові. Вона не могла стиснути кулак і вже тим паче тримати меч. Вибору не лишилось. Вона зубами стягла рукавичкою правої руки і взяла кальвець. Відчула, як понівичіні кістки зарухалися, обхоплюючи руки. Мізинець досі болісно стирчав у бік. «Ага, правою рукою!» Ганмарк підкинув меч у повітря і спіймав правицю. І то так спритно, наче циркач. «Я завжди захоплювався твоєю рішучістю, хоч і не твоїми цілями. Помста, а? Помста, Прогарчала вона. «Помста! Навіть якби ти помстилася, що б тобі це дало? Усі ці зусилля, біль, скарби, кров, заради чого? Кому від цього хоч колись ставало краще?» Його сумні очі стежили, як вона повільно підводиться. «Уже точно не мертвим, за яких містяться. Вони згниють, хай там що. І не тим, кому помстилася, звісно ж. Вони теж мертві. А як щодо тих, хто несе помсту? А де ж вони краще сплять, коли відплатили вбивством за вбивство? Сіючі криваві сім'ї відплати». Вона ходила колами, намагаючись вигадати якийсь трюк, щоб його вбити. Усі ті загиблі в банку в еспорті. Припускаю, то була твоя праведна робота. А різанина в кардотті Справедлива і пропорційна відповідь. Я зробила те, що мала. А, те, що мала. Улюблене виправдання непізнаного прадавнього зла відлунює крізь віки і вилітає разом зі слиною з твого рота. Він кинувся до неї, їхні мечі зустрілись раз вдруге. Він наніс удар, вона відбила і ударила у відповідь. Кожен контакт відбувався болем у її руці. Вона зціпила зуби, змушуючи себе далі супитись, але годі було приховати, як їй боляче і яка вона незграбна. Якщо лівою рукою вона ще мала якісь шанси, то справою їх не лишалось, і він це знав. Я ніколи не зрозумію, чому доля вирішила тебе врятувати, але треба було щиро подякувати і зникнути в небутті. Давай не будемо вдавати, що ви з братом не отримали саме те, на що заслужили. Пішов ти? Я такого не заслужила. Проте, сказавши це, вона засумнівалася. Мій брат не заслужив. Ганмарк пиркснув зі сміху. «Ніхто так швидко не пробачає красивих чоловіків, як я. Але твій брат був мстивим боягузом, чарівним, жадібним, безжальним, безхребетним паразитом. Людиною з абсолютною відсутністю характеру. Єдине, що утримували його від цілковитої жалігідної нікчемності – це ти». Він дуже різко накинувся на неї, але вона охилилась, начтовхнулася на вишню, застогнала і захиталась під зливою білого цвіту. Він міг її добити, але стояв незворушно, як статуя, з мечем напоготові і, блідо всміхаючись, поки вона виплутувалася із гілок. Погляньмо в очі фактам, генерала Меркато. Ти, попри всі свої незаперечні таланти, навряд чи була взірцем якихось чеснот, та знайдеться, мабуть, сотня тисяч людей, які теж справедливо бажали б скинути твоє ненависне тіло з тієї тераси. Але не Орсо, не він. Вона пригнулась, намагаючись поцілити йому в стегна і кривлячись, коли він відбив її клинок у бік. Якщо це жарт, то не смішний. Чіпляєшся до судді, коли вирок, очевидно, більш ні справедливий. Він став у стійку гідну митця, що наносив фарбу на полотно, а тоді знову загнав її на бурківку. Скільки смертей сталося через тебе? Скільки руйнувань? Ти бандитка, злочинниця, що здобула славу. Ти опар, що відгодовується на гнилому трупі Штирії. Ще три випади, різкі, як удари молота скульптора по долоту. Її меч кидали з боку в бік, а біль не вщухав. «Кажеш, не заслужила? Не заслужила? Жалігідне виправдання! Молись, щоб не зганьбитися ще більше!» Вона нанесла виснажений болісний незграбний удар. Він зневажливо його відбив, відступивши в бік так, що вона пробігла повз. Вона очікувала, що його меч проштрикне її спину, але натомість його черевик штурхнув її в дупу, і вона розтяглась на бруківці. Меч Бенни знову вилетів з її занімилих пальців. Вона якусь мить полежала, так задихаючись, потім повільно перевернулась і звелась на коліна. Вздавати сенсу не було, адже вона знову опиниться на підлозі. Її права рука тремтіла, плече на вкраденій уніформі, потемніло від крові, як і пальці лівої руки. Ґанмер класнов зап'яском, зірвав бутони з квітки і поклав на долоню. Підніс його до обличчя і глибоко вдихнув. Прекрасний день і чудове місце, щоб померти. Треба було покінчити з тобою ще у фонтезарму разом із твоїм братом, але зараз теж згодиться. Вона не могла вигадати якихось гострих останніх слів, тож просто відхилила голову і плюнула в нього. Слина розлетілась по його шиї, коміру у чистій уніформі. «Слабенька відплата, та хоч щось!» Ганмарк подивився на її роботу. «Ідеальна леді до самого кінця!» Його очі сіпнулися вбік, і він ухилився від чогось, що пролетіло повз, устромившись у клумбу позаду. Хтось метнув ніж. Почулося гарчання, і Коска кинувся на нього, гавкаючи, як скажений собака, і змушуючи генерала відступити. «Коска!» – вона підняла свій меч. «Як завжди спізнюєшся! Я був трохи зайнятий тут неподалік, прогорчав старий найманець, беручи паузу, щоб віддихатись. Нікому коска. насупився Ганмарк. Я гадав, ти помер. Щодо моєї смерті завжди вистачало фальсифікацій. Люди видають бажане за дійсне. Його численні вороги. Монза підвелась, хитаючись. Якщо хотів мене вбити, то треба було це зробити, а не потякати. Ганмарк повільно відступив, діставши з в короткий меч і наставивши на неї, довгим він націлився на коску, його очі металися між ними. Часу ще вистачить. Тіпило був сам не свій, а може, нарешті був собою. Біль перетворив його на безумця, або ж око, що лишилось, погано функціонувало. Чи, можливо, його досі ламало від соломки, яку він смоктав останні кілька днів? Хай там як, то було пекло. І воно йому подобалось. Довгий коридор пульсував, сяє, вплив, як брижи на воді. Сонце світило крізь вікна, палячи його через сотні сотень уламків скла. Статуї блищали, усміхали, спітніли, підбадьоривали його. Може, тепер у нього одне око, але бачить він ясніше. Біль, змів усі його сумніви, страхи, питання, невизначеність. Усе телайно лежало на ньому мертвою вагою. Усе телайно було слабкістю, брехнею та марнуванням зусиль. Він змусив себе думати, що все дуже складно, хоч насправді все до смішного просто. І це водночас прекрасно і страшно. Його сокира має всі відповіді. Вона зблиснула на сонці, лишила довгий білий мазок і врізалась у руку чоловіка, спустивши на всі біч чорні смуги. Тканина тріщала, плоть розривалась, кістка ламалась, метал гнувся і крутився. Спис завищав об щіт тіпала, і він з криком знову змахнув сокирою. Вона вдарилася у нагрудник і лишила глибоку вмятину. Тіло гепнулося об якусь урну, рознесло її на друзки, а тоді почало звиватись на підлозі поміж уламків. Світ став на виворіт, як нутрищий офіцер, якого він щойно прибив. Раніше він втомлювався, коли бився, а тепер лише ставав сильнішим. Людь кипіла в ньому, виливалась, обпікала шкіру. З кожним ударом ставало гірше, краще, м'язи палали, він кричав, сміявся, вив, співав, смагав, танцював, верещав... Він відбив меч своїм щитом, вирвав із руки, кинувся на солдата, обхопив, цілував і лизав його обличчя. Він загарчав, коли той побіг, ударив його об статою, перекинув її, наштовхнувся на іншу та ще на одну. Та розбилася підлогу на шматки і хмару пилив. Солдат застогнав, у тому місивий намагався перекутитись. Сокира тіпала, врізалась у його шолом із глухим стуком, від чого обидець наліз на очі і розчавив ніс. Потекла кру. «Помри!» Типоло ударив по шолому збоку, і голова солдата перехнябилась. Помри! замахнувся і вгатив з іншого боку. Шия затрещала, наче шкарпетка з гравієм. Помри, помри! Бум-бум, так наче в річці після обіду миють каструлі та сковорідки. Статуя дивилась на нього несхвально. На мене витріщаєшся. Типоло зніс їй голову сокирою, потім обменився зверху на когось, навіть не знаючи як. Трушчиви ребром щита обличчя, доки те не перетворилось на безфорну червону кашу. Він чув, як хтось шепочу йому вуха, навіжений, шиплячий голос, схожий на квакання. Я зітканий зі смерті, я великий вирівнювач, я буря у високогір'ї, голос кривавої дев'ятки, але йшов він із його власного горла. Коридор був завалений мерцями та статуями, усіяними їхніми шматками. Ти. тіполо вказав закривавленою сокирою на останнього, що тремтів у дальньому кінці запалюженого коридору. Я тебе бачу, недоноску! доноску, ніхто не втече. Він раптом усвідомив, що говорить північно. Чоловік не розумів ані слова, та це не мало значення. Суть він утямив. Монза зазмушувала себе продовжувати, зібравши останні сили в змучених ногах, гаркуючи при кожному незграбному випаді. Ганмарк, зосереджений, насуплений, відступив, пройшовши через златку світло, потім тінь, потім знову світло. Його очі металися з боку в бік, відбиваючи її клинок і меч коски, яким ти ось штрикав між колін праворуч від неї. Важке дихання, різкі кроки, дряпання сталі, що відлунювало від склепінчастої стелі. Вона рубанула раз, тоді вдруге, з іншого боку, ігноруючи пекучі білю кулаку, і вибила зрештою короткий меч із його руки, той з брязкатом зник у тіні. Ганмарк ухилився, відбив один із випадів коски довшим клинком, але лише в її незахищений бік. Вона всміхнулась, замахнулася для удару, коли щось врізалося у вікно ліворуч і зсипонула битим склом її в обличчя. І, здалось, вона почула, як тіпало десь гарчіть північною. Ганмар прослизнув між колонами і почав відступати через галявину до центру садка. «Може, нарешті вбеж цього покитька?» – прохрипів Коска. «Намагаюсь, заходь зліва!» «Як зліва, то зліва!» Вони розділились, заганяючи Ганмарка до достати. Тепер він був виснажений, важко дихав, м'які щоки переживіли і блищали від поту. Вона усміхнулась, відчуваючи перемогу, але усмішка швидко сповзла, коли він раптом кинувся їй назустріч. Вона ухилилась, націлилась йому на шию, але він відбив удар, відштовхнув її. Усе ж він був не такий виснажений, як їй здалося, а вона саме така. Її нога підігнулася, і вона похитнулась у той час, як Ганмарк, замахнувши мечем, залишив болісний поріз на її стигні. Монза скрикнула і упала. Калівець випав із неслухняних пальців і відлетів убік. Вимахуючи клинком, коска з хрипким криком кинувся до Ганмарка, але той, пригнувшись, поцілив мечем йому в живіт. Клинок старого найманця вдарив воїна по нозі, і вибивши мармурові крихти, випав з руки. Генерал відсмикнув лезо і коска з протяжним стогоном упав навколішки. Ось і все. Ганмарк обернувся до неї, а позаду нього вивищувалася найвеличніша робота Банатіна. Кілька шматків мармуру випали зі щіколоткістату статуї, уже потрісканої там, де в неї вдарив раніше меч Монзи. Слід визнати, ти змусила мене попітніти. Ти жінка надзвичайної рішучості, ти принаймні була такою. Коска повз бруківкою, лишаючи за собою плями крові. Але завжди дивлячись вперед, ти не бачила, що відбувається навколо. Не бачила природи великої війни, у якій сама ж брала участь. Не бачила природи близьких до тебе людей. Ганмарк знову дістав хустинку, витер піц із чола й кров із леза. Якщо герцог Орца та його держава – це не більше, ніж меч у руці Валентий Балка, тоді ти була безжальним вістрем цього меча. Він підніс вістря свого клинка до вказівного пальця. Колола, убивала, але ніколи не думала, навіщо. Почувся легкий тріск, і величний меч воїна трохи хитнувся. Утім, це вже не має значення, бо твоя битва скінчилась. З обличчя Ганмарка не сходила сумна усмішка. Він зупинився за крок від неї. Щось скажеш на останок? Ззаду! Прогарчала Монза крізь стиснуті зуби, коли статуя воїна нахилилась вперед. «Ти, мабуть, гадаєш, я зовсім...» Почувся гучний хрускіт, нога статуї розламалась навпіл, і вся її колосальна вага невблаганно полетіла вперед. Ганмарк лише почав обертатись, коли вістрі гігантського меча Столікоса вдарили його між лопаток, повелили на коліна, вирвалися крізь живіт і врізалися в бруківки, окурпивши обличчя Монзи кров'ю та мармуровою крихтою. Ударившись об землю, ноги статую розкололись. Благородні ступні лишились на підесталі, а все решта потунуло в хмарі білого мармурового пилу. Уціліла голова найвидатнішого вояка в історії, упокоїлась на його ж стегнах і тепер суворо поглядала на генерала Орсо, настромленого на страхітливий меч. Ганмарк видав звук, з яким вода стікає із забитої ванни, і почав кашляти кров'ю на свою уніформу. Голова похилилась уперед, а меч випав із неслухняної руки. На мить запанувала тиша. Оце, я розумію, щаслива випадковість, прогрипів Коска. Четверо мертві, лишилося троє. Монза побачила, як хтось вилазить з-за колонни, скривилась, уже втретє підняла свій меч, не знаючи, якою саме покалічною рукою його взяти. То було Дей із зарядженим арбалетом. За нею плентався Любчик, тримаючи в руках ніж і тесак. «Ти його вбила?» – спитала дівчина. Монза глянула на труп Ганмарка, що стояв навколішки, пришпилений мечем. «Столик осубив!» Коска доповз до однієї з вишень і тепер сидів, притулившись спиною до стовбура. Здавалося, ніби він просто відпочиває звичайного літнього дня, якщо не зважати на скривавлену руку на животі. Вона пошкотельгала до нього, устромила кальвецу землю і схилилась. «Дай подивлюсь!» Вона намацала гудзики на жакеті Коски, але перш ніж встигла розсібнути другий, він акуратно взяв її закривавлену та покалічену руку у свою. Я руками чекав, щоб ти зірвала з мене одяг, але, мабуть, ввійшливо відмовлюсь. Мені кінець. Тобі? Ніколи. Він сильніше стиснув її руки. Прямо в кишки, Монзо. Це кінець. Він зиркнув на ворота, і вона почула глухий брязкіт, який зчинили солдати з того боку, намагаючись підняти грати. А в тебе на носі нові проблеми. Утім четверо із семи, дівчинко. Він усміхнувся. Не думав, що ти відправиш на той світ чотирьох із семи. «Чотири із семи», – пробурмотів Любчик позаду. «Якби ж серед них був Орса!» «Ну, – Коска підняв брови, – намір твій шляхетний, але, мабуть, усіх не вб'єш». Із дверей повільно вийшов тіполо. Він навіть майже не глянув на пришпилений труп Ганмарка, коли проходив повз. «Нікого не залишилось?» «Тут ні», – Любчик глянув на грати. «Але там ще є». «Ясно». Північанин зупинився неподалік. Його сокира, його погнутий щит, його бліде обличчя наполовина сховане під пов'язками, були вкриті темною кров'ю. З тобою все гаразд? спитала Монза. Я вже не знаю, що я таке. Я питаю, чи тебе не поранили. Він однією рукою торкнувся пов'язок. Не гірше, ніж було. Мабуть, місяць сьогодні на моєму боці, як кажуть горці. Його око метнулось до її плеча та руки. У тебе кров? Урок фехтування пішов не за планом. Потрібні бенти? Вона кивнула на грати, де з кожною миттю наростав галас талінських солдатів. Пощастить, якщо встигнемо на смерть стекти кров'ю. То що тепер? Вона розтулила рота, але не змогла нічого сказати. Битись не було сенсу, навіть якби в неї ще лишилися сили. Палацкішить солдатами Орса, та їй, здавалось, не було сенсу, навіть якби вона хотіла. Тоді б їм пощастило, якби вони дожили до де Фонтезарму. Мене завжди попереджав її, що дарма вона не думає наперед. Здається, він мав рацію. У мене є ідея. Обличчя Дей несподівано розпливлося в усмішці. Монза подивилася за її пальцем, що вказував на дах, і примружилась від сонця. На тлі ясного неба темніла маленька постать. «Доброго вам дня!» Вона ніколи не думала, що буде щасливо почути скиглення Кастора Морвіра. «Я сподівався побачити знамениту колекцію герцога Віссеріна, але, здається, геть заблукав. Мабуть, не варто і питати вас, шановні Дубродії, де її знайти. Чув, що в нього є найвидатніші роботи Бонатіна». Монза тицнула закривавленим великим пальцем на розбиту статую. Деякі, щоправда, трохи тріснули. Біля отруйника виглюкнула Вітарі і почала спускати вниз мотоску. Урятовані. прохрипів любчик тим же тоном, яким би міг сказати нам кінець. У Монзи вже не було сил, щоб радіти. Вона не розуміла, що відчуває. Де й вперед? Не сумнівайся. Дея кинула свій лук і побігла. Північанин насупився, зеркнувши на монзу, але теж пішов. Любчик глянув на коску. «А з ним як бути?» Старий найминець, здається, на мить вирубився, але нараз його повіки закліпали. «Доведеться тягти його на гору. Хапай!» Злочинець однією рукою взяв того під спину і почав підіймати. Коска сіпнувся і скривився. «Ай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні!» Любчик його опустив, і Коска урив щасно дихаючи похитав своєю користявою головою. «Я не дертимусь тією мотузкою лише для того, щоб померти на даху. Тут чудове місце, та й час годящий. Я руками собі це обіцяв. «Можна хоч раз дотримати слово?» Монза присіла біля нього. «Я краще зайвий раз назву тебе брехоном, але й ти й далі мене прикриватимеш». «Я лишився лише тому, що люблю дивитись на твою дупу». Він сцепив зуби, скривився і протяжно загарчав. Брязкіт біля воріт ставав гучнішим. Любчик простягнув кості його меч. «Вони скоро будуть тут. Тобі це потрібно?» «Навіщо? Через ігри з цими штуками я опинився в такому становищі?» Він спробував посунутись, знову скривився і здався. Його шкіра вже набувала воскового блиску, притаманного трупом. Тим часом Вітарій і Морвір тягли на дах тіпала, Монза кивнула Любчикові. Твоя черга!» Він кілька секунд сидів нерухомо, а тоді глянув на коску. Не хочеш, щоб я лишився. Старий найминець узяв його за руку, стиснув і всміхнувся. Невимовно, зворушливо чути таку пропозицію, але ні, мій друже. Я повинен владнати особисто. Кинь за мене свої кості. «Кину». Любчик підвівся і поплентався до мотузки, не озираючись. Монзе дивилась йому вслід. Її руки, плече та нога палали, як у тім і решта тіла. Її очі побігли по тілах, розкиданих у садку. солодка мить перемоги. солодка мить помсти. Люди перетворилися на м'ясо. «Зроби мені послугу», – Коско сумно всміхався, ніби читаючи її думки. «Ти ж по мене повернувся, чи не так? Тож одну зроблю». «Пробач мені», – вона видала дивний звук щось між пирханням і блюванням. Я гадала, що це я тебе зрадила, хіба ні?» «Яке це вже має значення? Зрада абсолютно буде на річ. А прощення – рідкість. А я б хотів піти без боргів. За винятком грошей, які я винен в Оспрі, і в Аду, і в Дагостці, Він логенько помахав з рукою. «Скажімо, без боргів перед тобою». «Це я можу. Ми квити». «Добре. Я жив, як шмат лайна». Радий, що хоч перед смертю щось виправив. Підводься. Частина її хотіла лишитися з ним, бути тут, коли ввірвуться люди Орса, і переконатися, що боргів точно не лишилось. Але не така вже й велика частина. Вона ніколи не була схильна до сентиментів. Орса має померти, а якщо її тут уб'ють, хто ж про це подбає? Вона витягла із землі кальвець, сховала в піхви і мовчки відвернулась. Словами в такій миті не зарадиш. Вона дошкотилігала до, до мотузки, зав'язала її під стегнами так міцно, як могла, і обкрутила навколо зап'ястка. З даху Мон забачила перед собою місто. Широкий вигін віссирина і витончені мости. Численні башти стирчали до неба, оповиті стовпами диму, що досі клубочилися з божеж. Дею вже десь відкупала грушу і щасливо в неї вгризалась, а її жовті кучери розвивались на вітрі. По підборіддю стікав сік. Морвір вигнув брову, дивлячись на різанину в садку. Радий, що за моєї відсутності ти зуміла втриматися від кровопролиття. Дещо ніколи не змінюється, – відповіла вона. А Коска? – спитала Вітарі. Він не прийде. Морвір огидно і хідно всміхнувся. Цього разу нарятував свою шкуру? Отже, і п'яниця може змінитись. Урятував він її чи ні, зараз Монза із задоволенням зарізала б отруйника, якби мала здорову руку. Висновуючи із того, як насупилась Вітарія, вона відчувала теж. Але натомість лише кивнула в бік річки. Слізливо воз'єднання влаштуємо в човні. Місто кишить солдатами Орса, час уже відпливати. Монза востаннє озирнулась, у садку все стихло. Сальєр сповз зі спіди сталу статої та завалився на бік, розкинувши руки, ніби вітав давнього приятеля. Ганмарк стояв навколішки посеред великої калюжі крові, пришпилений величезним бронзовим клетком воїна. Голова його тіліпалась, очі коски заплющились, руки вмостились на колінах, а на обличчі ще світилася легенька усмішка. Вишневий цвіт упадав на його вкрадену уніформу. Коско, коско, пробурмотіла вона, що я без тебе робитиму?